Üdvözlök mindenkit, ez itt a Vörösetes XWing Youtube csatorná, Ricsi vagyok, és nagyon sok mindennel szeretnék nektek kedveskedni ebben az adásban, mert hát az előző az már elég régen volt, így most pótolni fogunk pár hiányosságot is. Ez ugye itt a harmadik adás, és ott láthatjátok a tematikát, hogy konkrétan miről fogunk beszélni, azok, akik esetleg podcast formájában hallgatják ezt, azoknak most mondom, hogy az elmúlt egy-két hónap nemzetközi eseményeit fogjuk kibesz kibécézni, konkrétan nemzetközi versenyeknek az eredményeit, de volt itt egy francia nemzeti, volt egy német nemzeti verseny, volt egy amerikai nemzeti, és még mindez előtt egyébként volt a GenCon, ami ugye az Észak-Amerikai Championship volt. Ez a négy versenynek az eredménye, ez kifejezetten befolyásolni fogja azt, hogy mit tartunk jónak esetleg az itthoni játékos állományban is, mit, fogunk, mit láthatunk jó eséllyel az itthoni versenyeken is. Tudni kell még, hogy még az angol nemzeti bajnokság itt most szeptemberben lesz, ahogyan a lengyel is, és mind a két nációból feltehetőleg érkeznek a, hát a lengyelettől kifejezetten sokan érkeznek majd a magyar nemzetire, így majd egy külön adást fogunk szállni azoknak az eredményeinek is a kibeszélésére, mert komoly van rá, hogy a lengyelek a saját versenyük tanulságaiból levonva, tanulság, saját versenyükből a tanulságokat levonva fognak építkezni, és ezeket a listákat fogják bevetni ellenünk. Így aki egy stabil, jó eredményt akar elérni, annak majd tudnia kell, bizonyos úgynevezett lista arhetipusok ellen harcolnia. Különben kellemetlen meglepetések érhetik majd a pályán. Ugye a legrégebben a Jenkon volt az előbb említett versenyek közül, így nézzük meg először annak az eredményeit. 96 ember jutott be a Második napra, ami azt jelenti, hogy ők voltak a legjobbak, akiknek nem vagyok benne hirtelen biztos, hogy hány győzelmet kellett elérniük, de az a jelentős mennyiséget talán az első hét meccsükből kellett ötöt nyerni, vagy valami hasonlóan jó százalékkal kellett szerepelni Tehát mindegyik lista, ami igazából itt szerepel, az már egy egészen strapabíró eredményt mutatott föl. Ez a mondat kevésbé lett kerek, azért remélhetőleg értettek, hogy mire gondolok. Ugye még talán a második nap elején is küzdöttek, mielőtt az egyenes-kérdéses szakaszba kerültek, és az Európa Bajnokságon így volt. Így látszik, hogy a legjobb 16-nál vágtak, és így se jutott be minden hét győzelmes, pár kimaradtak a legjobb 16-ból. De minden esetre a kilenc meccsből 9 nyert Tyler Barnett, aki egy nim és dengárral jutott be a legjobb 16-ba, de végül itt csak nyolcadik lett. Ugye fontos megemlíteni többek között ezt a dengár és nim kompozíciót, ahol is dengár egy ilyen Expertise-el fölszerelt uh, Punishing Van címmel ellátott Káné és Anhén hát most jobb ilyen azt mondom, hogy vadállat és attól függően, hogy pontosan kit hozunk mellé, emeli a dengár mellé, attól függ, hogy esetleg teszünk bele a torpedót, nem teszünk bele a torpedót. Így lehet az embernek a saját játé stílusához hangolni ezt az összeállítást. Ha megnézzük, így most az a nim, ami mellé érkezett, abban volt egy veterán instinkt, mind a SCAN, mind a rebel nagyon-nagyon erős PS10, teljesen felborította a meta arcolatát, és meglepő módon egyébként, erről meg később visszatérünk, azzal, hogy nim 10-es, előtérbe kerültek azok a hajuk, akik 11-re föl lehet őket vinni, tehát akiknek alapvetően már 9-es a pályára, azt kérjük, így például Darth Vader, Captain nimm miatt jött csak egyedül vissza most a játékba. Nem beri egyértelműen Captain Nimmet, de egy jó pilóta kezében meglepően jól tud szerepelni a szit nagyúr. Ugye nimm, hogy tovább vigyázz a az, hogy beléd megyek, lebombázlak, stb. stb. stb. Ezért még autoblaster üretet is vét, mert ő arra a scamp szeret közel lenni, ezért a rebel általában távol szeret lenni, tehát a két pilóta felületesen nagyon hasonló, az összeállítások is nagyon hasonló, és mégis teljesen más játéstírust követel meg. Illetve valakinek az egyik jobban fekszik, mint a másik. Érdemes lehet mind a kettőt kipróbálni, hogyha mind a kettő frakcióval játszatok. Ugye a Bomblet generátor a Havoc Title, title és Genius-ot még szintén egy eléggé alapvető felszerelésnek számít. Advanced szenzorral van felszerelve, hogy, hogy a PS10 még esetleg tudjon barrel és utána kidobni bombát. A, olyan bombát, amit a Bomblet Generatorral a template felfedés előtt kell, és akkor ezt fel, kevésbé látja előre. És ide még egy pont, egy Cruise missile is befért. Így feltetőle, mivel más modifikációt nem látok, volt egy Guidance chips is ezen a nimen, de ez így hirtelen most nem látszik. Így ez az összeállítás konkrétan arról szólt, hogy berepülnek először Range 3-ba a SCAM hajók, megpróbálnak két rakétával, egy torpedóval meg egy rakétával leradirozni valakit a pályátóról, aztán pedig nim bemegy és a SCAM ném, amit a legjobban szeret, a zavarosban halászik, onnan elkerülhetetlen sebeket osztogat ki az embereknek és dengár pedig teszi a dolgát, bünteti a túlélőket. Hát ez egy erős összeállítás, ezt nem lehet tagadni. Ennek ellenére valahogy mégsem e, került be a 8 tovább. Persze nem azt mondom, hogy a 8-nál tovább, hát a 8- az egy jó helyezés, és tenni itt bárki a kezét, hogyha egy ilyen rangos felsenyadáig eljutna. De nézzük meg, hogy mik azok, akik na, esetleg mi nála szerepeltek. Ugye... Ez az összeállítás, ez most gyakorlatilag ami a paratáni helyett bejött, ugye ott a manarú, mi után, úgy már manarúval senki sem játszik, inkább az olcsó kontra hozzák, és vagy 100 ponton hoznak még egy intelligentet az összeállításban, amit itt láttok, vagy pedig úgy tűnik, hogy 99 ponton is hozzák. A ritkárgos út az ugye nagyon jó más mellinkes listák ellen, mindenkit be tudsz stresszelni. Tehát azt hiszem, hogy az itt a paratani, az itt volt, nem tudom, hogy decembertől egészen, úgyhogy februárig, mert mi talán egy picit utána is próbálkoztak vele az emberek, tehát azért ez most már, most már a kevésbé valószínű, hogy ilyet fogunk látni ide-haza, de minden esetre Ventress a Lazarazi segítségével egy olyan dolog, amire érdemes lehet készülni. Ugye egy nagy hátránya, hogy ugye nincsen nincs engine upgrade, -e, tehát viszonylag kiszámíthatóan mozog, tehát mozgékonyászok ezt meg tudják enni. Ferraú, ugye, pont ő meg egy mozgékonyász, tehát ő jó lehet más mozgékonyászok ellen. Ugye, tehát nagyon jól összejönnek ezek a dolgok. A scout pedig ott van, blokkol, stresszel, és csak úgy oszogatja ezeket a két sebeket, és van 9 élete két ami nagyon-nagyon sokáig kitart. Számomra meglepő volt ez a Miranda összeállítás, amikor annó néztem, tehát itt a példa arra, hogy réjt azért a legtöbben kicsit leírták. Én se vagyok érte kifizettem, de vele és nem találtam meg a használatát. De érdemes vele próbálkozni, és erős. Egy Kenengerus és Lorik lista a számomra meglepően furcsa. Ugye hát azt mondja, hogy a tehát listát Kenen Lorikra lecserélt az ember, és még így is működik. Kifejezetten jól. Azért a negyedik helyen jutott be, tehát mondjuk a nyolc győzelmesek között picit gyengébb mobval, de hát akkor is legjobb 16-ba bejutott az az szép eredmény. A lórik azért elég sokszor megtalálja a listán a helyét, hogy Miranda is, de itt például látható egy olyan Noravexli, az ember azt mondaná, hogy ő meg hogy kerülhet ide, el nem tudom képzelni. És ami még fontos, az igazából az első helyzet meg a második helyzet listája, amit még elemes merem talán, így ez a CaptainName és Korenhorn a lázadó oldalon, mind a kettő szenzorral, nézzétek meg Nétenedinek a meccseit, nem tudom, vagy négy mecse fönt vannak a Genkonról, eszméletlen, hogy mit művel a srác, helyenként vállal a rizikót, de ezek általában kiszámított rizikók, hogy azért úgy nyert, tehát a legtöbbször nem fizetett rá ezekre a rizikót vállalásokra, ugyanakkor tehát tökösen kellett játszania, tehát néha nagyon taktikusan kellett, néha melyik tökösen bemenni, és ezzel a listával nagyon nehéz szerintem eltalálni, hogy mikor melyiket kell alkalmazni. Mert nagyon könnyen az egyik hajót, azt szinte teljesen el tudod veszteni, hogyha elrontad ezt a lépést, hogy most be kellett volna menned, vagy most menekülned kellett volna. Érdemes menni hogy ezeket a meccseket tényleg gyönyörűek voltak. És a második helyzet pedig zekeri Matthews volt egy Miranda Big Lourick listával Ez is egy furcsa lista, Miranda a torony, ő ebből a sebet Lényegében ha végére megmarad, akkor a végén nagyon boldog, hogy hoppá nekem meg itt van egy Mirandám Van neki egy rakétája is, van TLT-je is, vannak bombá hát végtelen bombája van És egy Szabinja, tehát ez egy csükkös szállítás. Nagyon fontos megjegyezni, hogy nem használ Advance Slam-et, mert erről majd érdemes lesz ezzel beszélni, ugye szó volt erről a, erről a Jump Master Gate-ről, tehát amikor az a nerf kiszivárgott, hogy jó nerfelik a Jump Master eket és ott volt egy Advance Slam Nerf, amit megerősíteni látszik az, hogy egyébként bejelentették a v 12-t, amiről még itt szintén nem volt időm sajnos beszélni, és a v 12-ben érkezik az Assault Gun t ami tudna is slam-elni és jön hozzá Advanced Slam kártya, upgrade kártya, aminek a szövege az látszik, hogy megváltozott a most a calvingekhez kapható Advanced Slamhez képest. Tehát valamit tényleg fognak az Advanced Slam szövegezésén, és akkor nagyon jó eséllyel azt fogja bevezetni, hogy csak Slam után olyan ingyen akciót kaphatsz, ami ami az akció sávodobva rajta, tehát akcióbombákat nem tudsz ledobni. Na, ez a Miranda, ez csak bombletgenerátorral üzemel, így őt nem fogja érinteni ez a nerv. Érdemes végignézni az eredményeket, azért ide ért valahogyan egy birotalmi játékos, ugye ezt a valahogyan, ezt úgy mondom, hogy amikor megnézzük majd a, a többi, a másik három lesen ezt, a franciát, a németet és az amerikait, az tele lesz, vagy kettő biztosan, hogy emlékszem, birodalmi, komoly eredményt elérő birodalmiakkal, de itt még augusztus elején nem szavaztak meg az emberek annyi hitet a birodalomnak, hogy egy -e quickdraw, chinrow, Kyle, Loren fejlesztéssel fölszerelt build azért a kiemelkedő 8. hely, legjobb hely bejutott. Nagyon vicces még szerintem ez a lista, ami talán jó lehet akkor, hogyha visszajön a birodalom, így, így nem tudom, hogy hogy került oda. Ugye érdemes megnézni a két Scourge mellett ezt a Trondoshan slaver ami, ami ugye a klasszikus Partibus. És a Partibusnak egy olyan változata, amiben Forlum, Zukusz és dengár, Ott üldögél, ugye volt Forlum, Zukusz és Boba változata is talán a Partibusnak. Minden esetre őhez ugye főleg ászok ellen egy jobb összeállítás, így egy viszonylag ász szegény, mármint olyan ász szokra gondolok itt, akik sok agilitivel rendelkeznek. Úgyhogy ők most a Genkonon nem szerepeltek olyan jól, így, így számomra a teljes mértékben meglepő, hogy a legjobb négybe bej bejutott. Tehát majdnem majd döntőbe. Vannak itt még ugye innaldra a listák, captain i minden verzióban, most ugye nagyon próbálgatják őket az emberek palobb is kaptönni, kaptönni mindlink-kel, kaptönni tehát, tehát próbálgatják az emberek az új révet, az agresszorokat kicsit kevésbé, legalábbis ami a genkant illeti. Nézzük mindjárt mi történt a német nationals -en. A német nationals sajnos az eredményeit én részletesen nem töltötték föl a Liz vagy legalábbis én sajnos nem találtam meg de ugyanakkor menézhetjük, hogy milyenek voltak felületesen nézve a legjobb 16-ba bekerülő listák. Hát érdemes megemlíteni, hogy egy Dengar ném párosítás nyert, ugye ez jó helyezés az a Jenkonon is, nem megrepül. A döntőt egyébként egy Dengar fen inaldra ellen játszotta, tehát így megvan adva, hogy mi a második helyezett. Ami még érdekes, hogy a legjobb négyben bekerült négy darab legolcsóbb skörg, ami, hát ugye, hogy mit nem mondjuk, hogy mutatja, hogy ez a hajó az lehet, hogy eléggé fölfelelettára, azon a négy B-Wing-e senki nem be, most egy ilyen versenynek a döntőjében az hódziher. Ezzel szemben az körükbe bejutottak, talán még autóblasztattunk, tehát valami fél rá, vagy talán nem mondom, hogy rakéták férnek rájuk, valami, valami még félhet rájuk, most fejből nem emlékszem, hogy hány pontosabb, szóval még párpontnyi fejlesztés is volt rajtuk talán. Ugye ez a kettő pedig a döntőbe jutott csapat volt, és itt volt egy Nim, Assasszás és a Sunny Bowden, aki az M3A interceptor, tehát a szikekben üldögél. Ugye ez egy nagyon érdekes összeállítás, mert szállít még sehol, az égat világon nem láttam. És a ním asszázs se valami túl gyakori, hogy itt az ember a rendszeresen lássa. Emellett ugye volt még egy dengár Nim párosítás. Volt még egy testmiranda, és még valamelyik új, de ami még a legjobb nyolcban bejutott, ez egy han szóló és egy Nim captain nim, ez egy lázadó összeállítás. Igazából található neten egy videó arról, hogy a Store Championship-et is megnyer egy ilyen ez egy számomra ez egy nagyon furcsa gondolás, hogy miért jó most Han, de más is gondolt erre benji van egy ilyen ötlete, hogy Han szóró, az most enne fogja élni Én skeptikus vagyok minden esetre, ez is azt mondhatja, mint hogy a Genkron is bejutott egy ré, hogy Aki fog egy aránylag szolid pilótát, kitalál körül valami koncepciót, az be tudja reptetni kellő gyakorlással, vagy pedig hát kellő tehetséggel. Ugye? Ugye ezért számítanak az, ki, milyen pilóta, hogy repül, hogyan kapja az ellenfeleket, stb. stb. stb. Ez sok olyan faktor, ami, ami szerepet játszhat abban, hogy hogyan alakulja a mérkőzés. Itt annélk, hogy végigmennék a másik 8 listán, és azért látható, hogy főleg Scam uralom volt még ezen a versenyen, de ha jól emlékszem, konkrétan ezzel párhuzamosan futott a francia National, vagy talán egy héttel később futott a francia National. ez 12 napja volt mostanhoz képest, ugyanazon a hétvégén volt szóval a French Nationals is, és ott azért a birotalom kiférdett a jó szerepet. A francia National en 168-an voltak, a minden igaz, és augusztus 26-án tartották, tehát ugyanakkor gyakorlatilag, a németet, és nézzük meg, hogy pontosan mi is zajlott le. Ahogy végből késztem gyorsan újra a úgy néz ki, hogy itt a legjobb 32-re vágtak. Hát ilyen játékos számnál már elképzelhető, hogy ez az eljárás. Kicsit furcsa látni, hogy van 9 győzelmes, de 8 győzelmes, mert nem lehet, itt lehet, hogy az adatokat valami nagyon érdekes módon vitték be. Ebben most nem akarok belemenni, pontosan győzelmek számába, minden esetre ez egy egész tisztszerű sorrend az, hogy ki hanyadik lett. Egy tengerném szokás szerint az ére került mondhatni egy régi típus, tehát ilyen felsiprebels, első generációs, ahol még a Tinkerrel van felszerelve a dolog, és nem Lórikkal, egy olyan, meg egy ilyen bejutott szintén a legjobbak közén, nagyon előkelő helyezéssel. Uh, igen, most közben rájöttünk, hogy valószínűleg azért változnak itt ezek a skórok, mert amikor már a kéréses rendszerben valaki nyert, akkor is megkapta érte a megfelelő pontszámot. Szóval a az az mérvadó, hogy egymáshoz képest hogyan végeztek, de nehéz visszaszámolni belőle, hogy akkor éppen hány győzelemmel kerültek be a vágásba. Néhol látható Asz, látható egy Fenn, Nimm meg Sunny Bounder, valami nagyon furcsa összeállítás. Én nem mondjuk egy kapásból látszik hogy egy heavy tájt title lemaradt, szóval valószínűleg még oda a két pontért. Vagy azt Sidneyt, nem látom most kira. Egy nim. Miranda, előkelő helyen végzett, bejött az ötödikre, Miranda Dash, és hol vannak a beígérd birodalmak, hát kapásból itt van egy, amelyik úgy tűnik, hogy nem maradt már a döntőre, mert valahogy kinullás, a menet közben kilépett, és a 90. helyen végzett egy Palpat Palpatine Shadow, Inquisitor is Liát. tehát ez valami nagyon klasszikus birodalmi lista, nem valami újs, új stílusú három defender, ugye nerfóta, egyáltalán nem látni őket, és akkor végre az új hajók közül itt látunk egy agresszort, és jól szerepelni, Quickdraw, Darth Vader, a fontos megjegyezni, hogy ezek a PS11-en van Quickdraw is, majd Darth Vader is, Kestál is 9-en van, van egy Cruise missile -e, mind a háromnak, és Quickdraw-nak van egy Fire Control Systeme, meg egy Targeting Synchronizer-e, tehát Kestáltal még azt sem várjuk el, hogy a Target lock tudjon a rakétája ellővésére. ő szépen arra fogja lőni a rakétáját, akire Quickdraw tudott lőni. Ez az úgynevezett birodalmi PS11-es alfasztrák lista. Én legjobb négybe jutott és eleve a 11. helyen végzett a Swiss-ben, tehát az is kifejezetten előkelő, és hát folytatta tovább a menetelését. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ugye Dartvédennek ezzel a felállításában nem fér el sajnos engine upgrade. Ugye ha Kesszel helyett, hanem ki olcsóbbot hozunk, mondjuk Brent, akkor Brandt, akkor be lehet szakolni egy Egy Engine Upgrade-et és akkor még ugye esetleg nem kell a Targeting Synchronizer sem. Szóval lehet itt még játszani, tehát vannak itt variációk, ugye az Inquisitort is föl lehet húzni de PS10-re Juno Eclipse-et föl lehet húzni PS10-re, őről mindig megfeledkeznek, tehát nem egy olyan rossz pilóta, hát a TIE Advanced kevésbé jó, de most ha azt mint hogy PS1-en egy rakétát, akkor arra, arra, arra teljesen megteszi. A pilóta képessége, ugye minél magasabb ps lép, minél később, annál jobb. Így nem csodálkoznék, ha őt is látnánk. Most a egyik angol, tehát az angol térdúcsoportban valaki pedzegette, hogy ő dzsúnód visz. tehát ez ő az a dolgot. volt, Egy, egy kifejtett neves angol játékos. De nim. Vagy itt a 14. helyezet nem tűnik, hogy nem indult tovább, vagy, vagy valahogy kiesett, ezért nem látni. ebből Dashnim, Ray, Janors, itt van egy Ferzsip 2-es verzió, és mielőtt arról beszélnék hogy én egy nyert, szeretném megmutatni, hogy a második helyezete szintén egy biradalmi lista, Tartvider, Quickdraw és egy olyan Jor, ami nem Palpatine visz magával, hanem Kylo Ren, ugyanakkor le tudja venni a stresszeket a Quickdraw-ról, meg a Dartvéderről, így például Darth Vader egész nyugodtan tud megfordulni 4K-val, ez egy négy sebesség manőver, ami a Cruise Missile-t 5 kockás támadású fegyverré változtatja. Aztán jó ilyen telt-trebúra dengár vannak, ezek a szokás, idézőszemben szokásos kombinációk, amik nem olyan régen voltak. Ilyen omega Leader, Backdrive, Quidrose és hasonló omega Leader, Veszeli, Inquisitor. Annélkül, hogy végigolvasnám mindet, még egy Visper is föltűnik, bár igazából ez kifejezetten figyelemre méltó, hogy idáig eljutott, hiszen ne felejtsük el, tele van minden most PS10-es és 11-es pilótákkal, így a PS9-es Visper az nem tudom, mit tud csinálni, még akkor is, hogy egy 9-es van esetleg megtámogatva. Ugye, nagyon tetszik egyébként az összeállítás, hogy itt ugye van egy Kylo Ren, egy Palpatine, ez megtölti a krusztatokat, Adaptability az nullapontos, és mi pont befért az Engine hozzá téve vagyok a Visperren nem tudtunk legénységet tenni, ami azért nem kellemes. Tehát látszik, hogy miközben Németországban Egyetlen birodalmi lista ért oda a legjobb élmezőnybe a franciáknál, teljes mértékben tele van az egész a birodalmi játékosokat. A legjobb négyben kettő jutott, és mégis fogjuk azt mondani, hogy hirtelen nerfeljük a birodalmat. Kellett egy kis átmeneti idő, amíg a meta elkezdett az egyik irányba fordulni. Megmutatta, hogy PS-10 van NIM, őt nem lehet igazából megkerülni, tehát Nimre készülni kell, és... A Birodalomnak vannak olyan ászaik, akik egészen jól tudnak erre reagálni. Ennek a blokknak a végégeként pedig megtekinthetjük az amerikai nemzeti bajnokságot, tehát az United states -nek a National State, amit a, a CXC játékosom Paul Heaver nyert meg, akinek az az érdekessége, hogy legjobb 64 be csak 58. helyen nyitott be, két 2-300 fős versenyen, az itt nem rossz az 58 de hát az úgy pont azt jelenti, hogy 57-en addig jobban szerepelhetett a nap. Itt jön elő az, hogy az itt a Swiss rendszer, a svájci rendszer és a kieséses rendszer között milyen különbségek vannak. Hozzá tartozik, hogy a 64 helyen való bejutáshoz azt hiszem, hogy Pól csak négy meccset nyert meg az első hatból, legalábbis az első napon négy meccset nyert meg az első hatból. Szerintem utána volt két ilyen blok, amit az angolok úgy hívnak, hogy Heat. Egyik nap is repült a piloták egyik fele, másik nap is repült a piloták másik fele. És utána nézték meg, hogy ki a legjobb 64 összesítve a győzelem és a MOV alapján. A legjobb 16-tól a döntőig, azaz 4 meccse található fönt a Steel TV-n, vagy pontosabban Stele TV-nek azon a Youtube csatornán, remek angol kommentárral, remek képminőséggel, még a kockák is szépen látszanak mindig, de mondják is, látszanak a kritik, fogynak folyamatosan az életek. Eszméletlenül repült Paula a Miranda párosításával. Egy nagyon szoros döntőben verte meg Tim Hilton-t, aki egy lórik Miranda Bix párosítással játszott. Jó, az eszméletlen szoros az, az az kétséges, mert igazából szoros volt egy pillanatig, és utána így egy csettintésre gyakorlatilag, amint Paul-nak elkezdte betalálni a bombái, így leradírozta az ellenséges Mirandát. Ez benne van a játékban, ugye mindenki viszi már megszakásban a kockáit versenyre, amiről ugye azt hiszi, hogy több hitet, mert több kritet dob, az feltételezem, hogy vagyunk így egy páran. Hát ezek ellen a bombák ellen, ezek írtó rosszak ezek a kockák, amikre úgy véljük, hogy nem pont szabályosan dob, azért nem, azt azért nem szabályosan dob, de szerintem mindenkinek van ilyen szerencse kockája, jaj, jaj, én ezt a kockát úgy érzem, hogy ez jobban dob, mint az átlag. Hát az, azok a kockák nem jók, nem jók a mindenféle bombák ellen, amikor a saját magad vesző sebzis ki. Amit tényleg egy utolsó lövésig izgalmas mérkőzés volt, az a Travis Johnson elleni polnak, amit megtekinthettek. az ott három jobmaster ellen, ahhoz képest, hogy nem eset le elsőnek, mondjuk azira már fél, fél, fél életem volt ezt a Jumpmaster, és valóban full életes Miranda ezt még valahogy le tudta hozni. A végén még egy crit-től volna, tehát utolsó pillanatig gyakorlatilag szoros volt. Még mit kell megnézni? A a serege és sajnos nincs föltöltve, tehát őt többen dicsérték, hogy őt rá érdemes figyelni. Emellett... Emellett... Nézzük, hogy a Duncan Howard elleni mérkőzés, igen, ugye a, talán itt a legerősebb birodalmi játékos, vagy ugye, mintha talán Josh Holtnak egy birodalomi sereg előtt volna. Duncan Howard most továbbra is a legeredményesebb x játékosnak számít. Élő, van egy, bevezettek az amerikai ilyen élő x rangsort, ami az elmúlt egy évnek vagy másfél évnek az eredményeit számítja. Ja, most Paul följött így a második helyre, hogy megnyerte a US ez a de Duncan-Howard viszont stabilan mindig ott van mindenhol. Sok mindent megnyert, nagyon sok regionális megnyert. Így így most ezzel a nyolcadik helyel is megődítsa a ranglistán az első helyezését. Majd ezt a ranglistás oldalt is belinkelem, ez valahogy a különböző meccsek eredményeiből, nem meccsek eredményeiből, hanem a különböző verseny eredményeiből számítja automatikusan való súlyozva a verseny komolyságával a, a pontokat, és az alapján van egy rangsor. De Duncan Howardnek hozatartozik a listájához, hogy ő egy furcsa hibrid megoldást választott, mert hozott egy 11-es vader olni meg egy Omega leader meg egy George palpatinnal. Ez szintén azt mutatja, hogy amikor láttunk elemeket, amelyek tetszenek, ugye most az a PS11-es Alpha ami menő, az hogyan vegyítsük más-más hajókkal és fontos tenni például, hogy Omegalideren volt egy hull upgrade, amit szerintem és soha senki nem tett rá hamarabb tennének rá egy device, de ugye most a bombák mellett lényegesen jobb ez a hull upgrade. gondolom, hogy a többi meccsen kifejezetten jó szolgálatot tett itt is végül is a hamarabb, először Darth Vader halt meg a bombáktól és utána halt meg csak később a TLT-tűzben de ha nem lett volna meg a lideren ott a hullagúrél, akkor már korábban meghalt volna, csak akkor végül nem volt a szabinózott, hanem tehát védelre szabinózott híver, híver, Így azt kell mondani, hogy itt is meg tudtam mutatni, hogy nem csak az, hogy a franciák annyira furcsán játszanak, egyébként hozzátartozik, hogy tényleg a a, döntő, a legjobb négybe kerül birodalmi játékos a francián esére, azt nem mondtam, de egyébként ő egy angol játékos, aki csak átugrott a csatornán játszani. Tehát én nem arról van szó, hogy a franciáknál volt egy annyira elszigetelt egyszeri eset. A birodalomnak úgy néz ki, hogy helye van jelenleg, még ha ilyen nagyon-nagyon speciális módon is esetleg, vagy magas PSO ászokkal, de most a contact vagy ezt a Felship Rebelt, amikor van a Bix, meg a barátok, ezt a számítva minden más lista tele van magas piloskill ászokkal, így, így annyira nem meglepő, hogy a birodalom is ki tud állítani egy listát, ami jó. És még egyszer ugye itt van a Piloskill 10 a NIM. most valahogyan el kell tudni, tudod kell kezelni ezt a nimet. És az, hogy hogyan kezeled német az már egy teljesen más kérdés. Uh, ugye érdemes megpróbálkozni azzal, hogy látod, hogy szóval dobja a bombát. Ugye ezért kerültek most a PS11-en repülő ászok előtérbe. Pó, nem szívesen tennék a PS9-es és egy veterani szintet. Nézem, hogy egyetek ki van még ott a Nem. mondjuk ugye tájkód 10-re föl lehet hogy de Tycho de régóta nem az a hajó, akit szívesen hozunk. Hát megnézhettem, volna egyébként, amikor vannak a látodásnál. Talombén kobrát felrault. még nem visznek, de lehetséges, hogy az hozzá a jövő, hogy őket is fölvisszük 10-re, vagy 11-re. Hát akkor majd inkább 11-re viszünk, hogy biztosan nem előtt lépjünk. Vagy pedig hagyjunk egy komolyabb initiatívbitet, hogy ez ne okozom problémát. Tehát... NIM megérkezett, itt van, mellettem, nagyon élesztő, és amíg nem tudtok bele lépést tartani valamilyen szinten, addig nagyon komoly problémákat fog okozni, mert a SCAN verzió az artodba megy és megöl, a RATO verzió pedig szép magyar szóval kájtól téged, azaz az menekül előled olyan szinten, hogy te... De neki hasznos az, hogyha követed őt, ugye ez a kájtolás, tehát ugye a sárkányregetést a fogod a sárkányt, vagy hogy száll, te még mész a sárkány után. Papír sárkányról beszélünk. És ez kiteolni fog téged. Dobalja hátra a bombákat, ő TLT-vel löbözözik messziről, megkapja a range bonus, ezt meg azt. Kelemetlenebb hajó. Kelemetlenebb hajók dolgoznod kell azzal, hogy valamint a nimmel tudják elkezdeni. Teljes mértékben megkerülhetetlen része lett a játéknak. Nem mondjuk feltétlenül, hogy baj, szerintem ö, minden egyes hullámban volt olyan hajó, ami jött, kisebb-nagyobb késéssel, de befolyásolta. Ugye? Most képviseljük a játékot Quigro nélkül. Ami ugye nem kell, mert már itt van Quigro, de amikor megjött, akkor olyan a rálövök Quigro-ra, visszalő, itt van dengár, rálövök, visszalő. Uh, Régi újradobb a tűzévében mindig volt egy-egy olyan lap, ami, ami hajtotta azt, hogy mi számít erősnek, és mi nem számít erősnek a régebbiek közül. Most nem, egy pont egy ilyen lap. És még egyszer mondom, hát védet visszahozta a játékba, hát azért uh, azt hiszem egy jó dolgokat, tehát Vader ott van az asztalon, ugye, még ha majd egy Luke skywalker is az asztalra, akkor leszek elégedett, de ez már alakul, ez már alakul. A másik, amiről beszélnünk kellene, aztán Bix és barátai. Ugye a felséprebest én már többször mondtam, hogy nem érzem annyira borzasztónak, mint hogy páran levestették, de volt szerencsém most játszani ellenem, mert eddig úgy mondnak adtam, hogy én voltam a felséprebest és mondom, hogy szerintem nem esítő, hát az nyilván egy elfogult vélemény volt. Most a legutóbbi versenyen, a ligában, ami szám szerint, vagy 8. ligaforduló lehetett, Kettő darab felső is sikerült játszanom, az egyiket megvertem, a másiktól kikaptam, és ennek a tudatában tudom azt mondani, hogy. hogy szerintem jóval kevesebb a úgynevezett negatív té experience, amiről az előző adásból beszéltünk, mint amit páran. Költöttek. Mert ha tudod a listát tartósan, fogolyamatosan sebezni, elosztja. Tehát itt lesz egy pillanat, hogy nem fog olyan hamar meghalni egy hajó, mint szeretné, de meg fognak idővel halni, ha de sokáig tudod őket lőni. Természetesen, hogyha szembe repülsz velük, tehát azt csinálod, amik őt szeretnének, akkor meghalsz. De minden egyes lista az olyan, hogyha azt csinálod ellene, amit ő szeretne, akkor te jó eséllyel meghalsz. Mert Feltételezve, hogy a telista nem csinálja esetleg még hatékonyabban ugyanazt a dolgot, mert akkor ez nyilván egy más kérdés. De ugye most a felsiprebel Rebel, ő egy úgynevezett Jouster típusú lista, ugye ez a lovagi hagyományokból ered, amikor ugye kop, kopját, ugye ez a kopja, igen, de leszegik a kopját, és egymásból mennek egy ilyen lovagi viadalon, és mennek, mennek, mennek, és egy puff, És megnézzük, hogy kiéri túl ezt a katasztrófát. Ők a Jouster listák, ugye... Van erről valami cikkünk még régül, hogy az x fin a pillérei voltak, a jousterek, az arc a töretek, és akkor ugye szépen jöttek még be, nem tudom, most már hogy a bombázók, supporthajók, stb. most már hogy a van vagy öt pillér nagyjából, de a klasszikus három, a jousterek, az arc meg a töretek, ők, ők mindig is itt voltak, csak éppenséggel a jousterek nagyon régóta feledésbe merültek, elfelejtettünk ellenük játszani. De kik voltak a klasszikus Jouccer listák? Tizwarm. Tud valaki Tájsform ellen játszani? Nem. Mert nem játszunk Tájesformot, mert a Teswarmnak annyi kellemetlen mecsepja van, hogy nem játszunk tájesformat most már. De úgy, hogy én most nem tudom, játszottam szvarmot, lázadós szvarmot, tavasszal valamikor. Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy most négy hajóval is hasonló hatást eletok mint hatta, tehát megvan a Swan Feeling, támogatják egymást a hajók, ez a legjobb lázadó hagyomány, amit csak az ember képzelni. És van egy játék stílus amit szeretnek, tehát a joust nem fogod őket megverni, körbe kell őket repkedni, le kell őket bombázni, ki kell őket kerülni, ezer és egy dolgon meg lehet őket verni, A egyedüli probléma ugye az, hogy ha sokáig halogatod és nem tudsz semmit cselelőni, akkor, hát igen, akkor a final salvo ki kikaphatsz de ez nem jelenti, hogy nem lehet őket megverni, csak kell, hogy legyen egy tiszta játékterved az egész folyamatra, és azt véghez vinni, de hogyha van egy-két meccs tapasztalatod, tehát hogyha gyakoroltál esetleg, mert volt szerencséd valakivel összeölni és gyakorolni, akkor szerintem teljes mértékben verhetőek, nem szerepeltek kiemelkedően jól ezeken a megnézett versenyeken, itt is volt Bigs, ott is volt Bigs, tehát nem azt mondom, hogy nem jó a Bigs vagy nem jó a lórik. Nagyon jó hajók, de nem arról van szó, hogy 8-ból 8 Bix lórik összeállítás lenne, hanem egyes pilóták úgy döntenek, hogy ők ezt hozzák, és jól szerepelnek vele. Feltétlenül az a pilóta mással sem végzett volna lényegesen rosszabbul. Így azt mondom, hogy a Bix ellen, Bigs és baráta ellen nem árt, hogyha van valami taktikád, nem árt, hogyha nem repülsz felük szembe például, de továbbra is egy olyan dolog, amit szerintem lehet kezelni. Ellentétben mondjuk azzal, hogyha kilövik az összes hajódat, vagy a fele a hajódat, miért csinálsz valamit. Ezzel szemben, szóval ezzel együtt azt mondom, hogy az alpha Strike listák, például a PS11-es birodalmi listák ellen szerintem rosszabb játszani. Mondom én. De mindenkinek meg lehet erről a saját véleménye, természetesen erről lehet beszélgetni. És amiről még beszélni szerettem volna, hogy jön ugye a Nationals, ami egy szívemnek nagyon kedves dolog, hogy végre egy ilyen komikszméges versenyt fogunk idehát tartani, és gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki szeretne magához képest jól teljesíteni. Ez most egy hülye hangzik, de értve ez alatt, hogy nem azt mondom, hogy én meg akarom nyerni, meg szeretném nyerni, elégedett leszek egy nem feltétlenül győzelemmel is, amíg úgy érzem, hogy én mindent megtettem a sajátodásom szerinti legjobb játékhoz. Tehát nem a győzelemre játszom az X-Finget, ezt remélem, akik szoktak velem játszani, azok, azok ezt érzik. Uh, én, én azért szeretem játszani az X-Finget, hogy én jól játszak, én jól teljesítsek. Ez az egészet valahogy úgy fogom föl, mint egy közösségi puzzle. -t. Tehát van ennek valami puzzle része, hogy én az ellenfél ellen hogyan játszom a saját rész, játékomat, és mindemellett ez ugye egy közösségi esemény. És a neson ez egy ilyen megméretet is lesz, ahol ahol hát az eddig legkomolyabb idehaz, amit meg fogunk rendezni, és nem valószínű, hogy fogunk mondjuk System vagy ilyet tartani. Már 66 jegy elkelt, lehet, hogy a 100 eladott jegyig is el fogunk esetleg jutni, szóval duplája lehet annak, mint amennyi bármi x egy helyen látunk idehaza, nagyon-nagyon várom. És szeretnék magamhoz képest jól teljesíteni, ami azt jelenti, hogy szeretnék holott gyakorolni. Hogyan gyakorol az ember? Például más magyar versenyek, azok nagyon jó eredményt, nagyon jó felkészülés lehetőséget jelentenek erre a versenyre való felkészülésre. A farkába harapó kígyó lett ez a mondat. Szóval nézzük meg, hogy milyen magyar versenyek lesznek szeptemberben. A szeptemberi verseny szezont egy nyolcadikai battle battle páros verseny mellett, ami nem valószínű, hogy még fog róla értesülni innen. E, igazából a szeptember 16-ai szegedi verseny fogja mondhatni elindítani, ami többek között ére Squadron invitation verseny, így arról a linket majd beteszem alulra, hogyha valaki most én nem tudja miről van szó. A lényeg az, hogy a Szegedre menjetek le játszani, aki ráér. Akinek véletlenül nem jó a Szeged, 16-án az Györbe mehet 17-én, és speciális formátumú retroversenyuk lesz. Ha valaki mind a kettőre elmenne, az szerintem legyőgöző lenne, ugye nyilván a pestiek vannak esetleg a legjobb helyzetben ennek az nek a állnokkolására, de fölajánlok valami altárt kártyát annak, aki, aki elmegy mind a kettő versenyre és végigyüli mind a kettőt, és végigjátsza minden kettőt, helyezéstől függetlenül, majd jelentkezzen nálam az, aki, aki teljesíti ezt a challenge-et. A győri versenyre egy héttel rá, a 9. liga forduló standard dogfight. Remélhetően minél többeteket fogunk ott találkozni, oda-oda elmegyek. Sajnos az előző hét az, hétvége az nem tudok venni, egyéb fontos elfoglalatságom van, és így én csak akkor fogom megkezdeni a versenyeken való fölkészülést, addig remélhetően lesz időm egy pár mérkőzés barátokkal gyakorolni. Szeptember 24. Liga 9. forduló És végül, de nem utolsó sorban az az októberben megtartandó 5. szólnaki forduló is megrendezésre kerül Azt nem látom sajnos, hogy lehet tudok-e menni előre Mindenesetre ez közvetlenül egy héttel lesz a National előtt Szóval aki, gyorsan ki akarom amit próbálni, nem fog jobb alkalmat találni ennél Mindig nagyon jól éreztem magam a szolnokon sajnos Utána egy vagy kettőt tudtam még csak ide lemenni a négyből. Remélhetően minél többen ott lesztek. És akkor a nyomatékosítás kedvéért, október 7-e, 8-a az első Hungarian National Championship. Jó lesz, jó lesz, nem, nem lehet nem jó. Remélhetően lesz stream, most éppen dolgozunk a stream fejlesztésén. A többen számára még egyelőre kicsit királyi. Mindenesetre ígérnek nekem egy kölcsön egy jobb kamerát, mint amit megszoktatok, remélhetőleg azt már sikerül 24 én beüzemelni, és próbálkozunk fejleszteni a kijelzőnek a dizájnát, és az is nem tudom, beálltadottad egy-két hónapba, de most még Na. találtam egy jó csomagot, amit nagyjából be lehet felvetni, és ilyen profi mutatni a életeket, pajzsokat, listákat betölteni, és nem egyesével kéne begépelni hülyeségeket a plusz Hát, ha ez öszélne, az szerintem nagyot dobna a, a, a közvetítésen. Nagyjából ezek szerintem a főbb események, amelyeket amelyekről itt beszélni akartam volna. Ha van valami kérdésetek, akkor azt Tegyétek fel, küldjétek el. Van egy ilyen e-mail cím, hogy vörösötös blog kukac, gmail .hu. És gmail.hu. Az És előbb azt mondtam, hogy .hu szerintem, de igazából nyilván ra gondoltam. Közben hát a szerkesztésnek hálait megjelent a fejem fölött a felirat. És biztosan elfejtem, hogy mit akarok mondani. Na, talán nem is akarok többet mondani. Örülök, hogy meg az adást. Szia.